Lista 6. Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 55 Invitat la Curtea Marelui Suveran Frank a dedicat în primul rând organizării școlii palatine, unde a predată disciplinele trivimului și quadriviumului, formând învățați de elită în paranteză, de altminderi în acest mediu, era singurul erudit care își însușise tradițiile de cultură și metodele de studiu ale unei școli de mare prestigiu, închid paranteza. Între operele, în paranteză, într-un număr impresionant, închid paranteza, care i-au fost atribuite, lucrări de matematică și astronomie, manuale de Gramatică sau de retorică, de muzică sau de dialectică, etc. Un loc foarte important îl ocupă revizuirea textului latin al Bibliei. Vezi notă 1 cu respectivele comentarii. Citesc notă 1. Ghilimele. Autorii din timpul lui Carol cel Mare, care, cu excepția lui Angilbert erau cu toții străini, nu erau preocupați să compună opere originale, ci să imite cum puteau mai bine modelele antice. Ei înșiși se comportau ca niște școlari. În realitate, această atitudine foarte umilă era și foarte necesară. Într-adevăr, era important să fie create instrumentele elementare ale cunoașterii, să fie restituite integral textele esențiale ale latinității clasice, contemporanii să învețe, a le citi și înțelege. De aceea, Alcuin și-a luat sarcina mai întâi să corecteze textul bibliei, de aceea în scopul de a facilita multiplicarea de ediții clare și ușor accesibile a fost elaborat încetul cu încetul un nou tip de scriere, gilimele minuscula Carolina, încit gilimele larg difuzată de scriptoriumul din Turs. De aceea aproape că n-a fost depășit gradul pregătitor al triviumului, studiul gramaticii fondat pe glosele lui Donatus și Priscianus, încit gilimele în (m mare punct) pacaut. închid paranteza. Încheiat notă 1. Toate lucrările sale dovedesc cunoștințe întinse în domeniile gramaticii, retoricii și științei antice a poeților latini clasici sau creștini. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Îi citează printre alții pe Vergiliu, Lucanus, Statius, Prudentius, Plinius, Vitruvius, precum și numeroși și gramaticieni și teologi. Încheiat notă 2. Este foarte probabil că Alcuin cunoștea și limba greacă. Vezi, notă 3. Citesc, notă 3. Nu lipseau la această dată, îndeosebi în insulele britanice, nici cunoscători ai gramaticii limbii grecești, un studiu în care însă nu s-au înregistrat progrese din cauza că textele grecești lipseau. Încheiat, notă 3. Cultura renașterii carolingiene a fost esențialmente latină și creștină. În această perioadă s-a impus în toate țările occidentale o latină uniformă și relativ coerentă, ghilmele. Toți erudiții epocii carolingiene, Alcuin, Pietro din Pisa, Sedulius, Clemens, Scotus, Paulin din Achileia, Hrabanus, Maurus și alții au scris gramatici ale limbii latine. În același timp, toți au îmbogățit vocabularul uzual al limbii latine, apelând la extrase de texte din clasici și alcătuind glosare de termeni rari. Latina nu era o limbă moartă, o vorbeau nu numai erudiții, ci de pildă și carul cel mare, închid ghilimele. în paranteză, p mare h punct, wolf, închid paranteza. Modelele antice folosite au imprimat culturii acestei perioade un caracter mai degrabă literar decât filozofic. În paranteză, singurul filozof de la curtea lui Carol cel Pleșuv și primul filozof original al evului mediu occidental a fost irlandezul Scotus Erugena, închid paranteza. În schimb, mișcarea de regenerare culturală s-a exprimat în diferite alte genuri literare și artistice. Între acestea istoria este reprezentată mai întâi sub forma de anale, simple mențiunii de evenimente în ordine cronologică. Genul este cultivat îndeosebi deosebi în mănăstiri, în paranteză, la s ma Gal, fulda, lorș, etc., închid paranteza, dar și la curte se redactau anale oficiale, începând din 741. Totodată, la curte se scriu și opere personale. La odată când operele istorice cu subiect profan erau o raritate, Eginhard, vezi, notă 1, scrie o biografie a lui Carol cel Mare, Vita Caroli. Notcher, vezi, notă 2, scrie istorii, al căror protagonist este același monarh, iar abatele Nitard, vezi, notă 3, o istorie a fiilor lui Ludovic cel Pios, relatând evenimente al căror martor fusese el însuși. Citesc nota 1. Eginhard, în paranteză, sau Eynard, 770-840, închid paranteza, secretarul lui Carol cel Mare a deținut un rol important la curte. Pe lângă vita Caroli în paranteză al cărei model este de vita cezarum a lui Suetonius și în special viața lui Augustus, închid paranteza, au rămas de la el câteva poezii și circa 70 de epistole. A scris și o opera asupra saxonilor, care însă s-a pierdut. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Not care, se scrie nu u k r balbulus, în paranteză ghilimele, bâlbăitul închid ghilimele, 840-912, închid paranteza, bibliotecar și profesor la școala abațială, St. Gall, a scris în limba latină numeroase poeme religioase, o operă asupra comentatorilor Bibliei, o alta despre viețile unor sfinți, în paranteză Martirologium, închid paranteza, precum și un tratat de muzică pierdut. Gesta Caroli, operă păstrată doar parțial, este o culegere de relatări în care istoria se amestecă cu legende și anecdote și care se citesc și azi cu plăcere. Ca autor de poeme liturgice, în paranteză, care până în secolul XII au exercitat o mare influență asupra vieții spirituale, închid paranteza, un istoric ca râmare.folt, îl consideră și drept, ghilimele, cel mai delicat poet de la sfârșitul secolului 9 și începutul secolului X. Închid ghilimele, încheiat notă 2. Citesc notă 3. Fiul nelegitim al poetului de curte, Angilbert, și al Bertei, Pica lui Carol cel Mare. În istoria sa a inclus și textele jurământului de la Strasburg, în paranteză, în proto-franceză și în germana veche. Închid paranteza, încheiat notă 3. Este cultivată de asemenea și vechiul gen al cronicilor universale. Se cunosc cel puțin două astfel de încercări de a continua și completa, ghilimele, istoriile lumii, închid ghilimele, scrise cu secole în urmă de Eusebiu din Cezarea și Paul Orosius. Un gen apropiat celui istoric îl constituiau scrierile hagiografice, care însă urmăreau mai degrabă edificarea religios-morală a cititorului, decât o informare exactă asupra faptelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Imensa producție de opere hagiografice din această perioadă se datorează fondării numeroaselor biserici și abații, înzestrate cu relicve ale sfinților sau martirilor. Unele aduse de la Roma, altele donate, în paranteză, sau furate, închid paranteza, încheiat notă 1. În epoca anterioară, venerabilul Beda reluase cu strălucire genul hagiografiei, pe care acum, la curtea lui Carol cel Mare, îl cultiva Paul Diaconul, scriind biografiile episcopilor din Metz. Numeroase viețe ale abaților de prestigiu vor fi scrise în timpul domniei lui Ludovic cel Pios. Și poezia, fie religioasă, fie encomiastică, era asidu cultivată, fără a se ridica însă la un nivel apreciabil. Puțini sunt autorii de poezii care să depășească mediocritatea, între aceștia Hrabanus Maurus, Sedulius Scotus se scrie sâcă o tâ doi, An Gilbert se scrie an gâi l Vezi, notă 3, Vala Frid, se scrie w a l a f r i -d, supranumit și ghilimele Strabo, închid ghilimele, elev al lui Hrabanus și abate al mănăstirii din Reichenau. Se scrie R-I-K-H-N-A-U și Prudentius, episcop de Troes. Se scrie T-R-O-Y-S. Vezi, notă 4. Citesc notă 2. Scriitorul, poetul și eruditul irlandez de origine, Sedulius Scotus, în paranteză activ pe la mijlocul secolului nouă, închid paranteza, este autorul unui comentariu la Eisa Goge, se scrie Eisa Goge, a filozofului neoplatonician Porfirios, al unui comentariu asupra lui Pristianus, gramaticianul, precum și al unei opere despre raportul dintre stat și biserică, în paranteză de Erectoribus) cristiana, închid paranteza, afirmând drepturile și autonomia ultimei instituții. Lui Sedulis îi se datorează și cea mai veche copie existentă a odelor lui Horatiu. Încheiat, notă 2. Citesc, notă 3. Descendent dintr-o nobilă familie francă, Angilbert, în paranteză sfârșitul secolului VIII, începutul secolului IX, închid paranteza, s-a îngrijit să procure pentru mănăsirea punct. Ricier, se scrie Rui q u i r al cărei abate era peste 200 de cărți, între care și numeroase opere ale poeților latini. S-au păstrat două poeme ale sale. În paranteză, una dedicată lui Carol cel Mare, alta familiei împăratului. Închid paranteza, încheiat notă 3. Citesc nota 4. Prudentius, în paranteză pe numele său adevărat Galindus, născut în Spania și mort în 861 ca episcop de Troies, închid paranteza, a luat apărarea lui Gottschalk, se scrie g o t t s c -H -A l -K, contra episcopului Hinemar din Reims. Autor imparțial și bine informat al unor anales. Bertinieni, în paranteză, pentru perioada 835-861, închid paranteza, este în primul rând autorul scrierii teologico-filozofice. De predestinațiune contra Joanem se scrie J-O-A-N-N-E-M-Scotum. Încheiat notă 4. Ceea ce este de remarcat acum este faptul că versul ritmic tinde din ce în ce mai mult să înlocuiască prozodia clasică, devenită anacronică și inexpresivă pentru cine nu era familiarizat cu poezia clasicilor latini și cu spiritul ei. În fine, o bogată producție de scrieri cu caracter didactic tratează variate subiecte din domeniul filologiei, al științelor, pe lângă, bineînțeles, numeroase lucrări de exegeze și comentarii biblice. În primele două domenii se înscriu contribuțiile chiar ale unor teologi, dintre cei mai renumiți ai timpului, ca Gottschalk vezi notă 1, Hrabanus Maurus, vezi notă 2, sau Lupus Servatus, abate al mănăstirii Ferrieres, vezi notă 3. Citesc notă 1. Gottschalk din Orbais, în paranteză 805-869, închid paranteza, teolog condamnat pentru concepțiile sale eretice, în paranteză, susținea că Hristos a murit nu pentru a-i salva pe toți oamenii, ci numai un mic număr de aleși, închid paranteza. Este autorul unei faimoase egloge a lui Teodulius, în forma unui coloc viu între adevăr și falsitate, ultimul personaj alegoric citind episoadă din mitologia greacă. Acest poem a devenit text de școală, a fost citit cu un viu interes în Occident timp de opt secole. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Magnentius Hrabanus Maurus, în paranteză, 784-856, închid paranteza cel mai ilustru discipol și succesor al lui Alcuin, abate al mănăstirii Fulda, în paranteză, unde a fondat o celebră bibliotecă, închid paranteza, și arhiepiscop de Mainz. De Universo Libri, 12 roman, Sive etimologiarum, este o enciclopedie redactată în principal pe baza celei a lui Isidor din Sevilia. Alte opere. De Rerum naturis, Gramatica, de Computo, etc., de Institutione Clericorum, rezumă programa de studii formulată de Augustin Casiodor și Isidor. Ca filozof, Hrabanus afirmă că ghilimele universaliile, închid ghilimele, sunt simple concepte extrase din experiența lucrurilor ca atare, sunt legitime, dar inexistente și pasive. Fără a fi un scritor original, Hrabanus are meritul îndeosebi de a ne fi transmis consemnate de el cunoștințele epocii. Închiad notă 2. Citesc notă 3. Lupus Servatus, în paranteză 805-862, închid paranteza. Abatele mănăstirii Feriere, se scrie F -e R R I -e, cu accent grav, R E S. Personalitate foarte apreciată la curtea lui Carol cel Preșuv și cea a lui Ludovic Celpios, om de o cultură enciclopedică, latinist excelent, interesându-se în special de probleme filozofice și teologice, în paranteză. Liber de Tribus Questionibus. Colectaneum de Tribus Questionibus și altele, închid paranteza, scrisorile sale ne procură prețioase informații asupra preocupărilor și orizontului cultural al erudiților timpului. Încheiat notă 3. Primul și al treilea au compus și adevărate enciclopedii, inventarind suma cunoștințelor timpului. Ghilimele. Scriptoria, închid ghilimele, și bibliotecile. Cultura ghilimele renașterii carolingiene, închid ghilimele, s-a manifestat în mod deosebit prin organizarea activității intelectuale, în paranteză și artistice, închid paranteza, din cadrul mănăstirilor, precum și prin organizarea învățământului. Vezi notă 4. Citesc notă 4. V. Mare, -mic punct, capitolul următor. Educația și învățământul. Încheiat notă 4. Printre bibliotecile mai renumite ale Imperiului erau cele ale mănăstirilor Corbie, Saint-Richie, și flării se scrie fââieu râ Y, în paranteză în Franța, închid paranteza, Bobio și Monte Cassino, în paranteză în Italia, închid paranteza, Los, Fulda și Reichenau, în Germania. Se pare că mănăstirea Fulda avea biblioteca cea mai bogată, aproximativ 1000 de volume. În 870, mănăstirea din Murbach, în paranteză Alsacia, închid paranteza, avea 400 de volume. În secolul 10, numărul operelor bibliotecii mănăstirii Bobio trecea de 600. O bibliotecă monastică de importanță mijlocie dispunea în medie de 2-300 de cărți. Bibliotecile mănăstirilor din insulele britanice erau cele la care bibliotecile mănăstirilor de pe continent făceau în primul rând apel pentru a împrumuta și copia operele. Pe lângă opere, adresându-se în mod special pregătirii monahale, mănăstirile epocii carolingiene au conservat în bibliotecile lor un număr imens de opere profane ale autorilor antici sau din primele secole ale erei noastre. Faimoasa biblioteca a Mănăstirii St. Gall, de pildă, poseda nu numai opere fundamentale de liturgie și de patristică, în paranteză, Augustin, Ambrozie, Origene, Ioan, Crisostomul, Grigorie cel Mare, Isidor din Sevilia și alții, închid paranteza, ci și narațiuni hagiografice, cărți de drept tratate de gramatică, în paranteză, Donatus și Priscianus, în primul rând, închid paranteza, precum și opere ale clasicilor antichității latine. Cicero, Vergiliu, Horatiu, Ovidiu, Juvenal, Lucrețiu, Marțial, etc. Compoziția acestor biblioteci nu era bineînțeles uniformă, în ansamblu însă bibliotecile răspundeau peste tot acelorași cerințe și cuprindeau aceleași categorii de lucrări, în paranteză variind doar în proporție de la o categorie la alta, închid paranteza teologice, istorice, juridice, tratate de gramatică și de prozodie, manuale de retorică și de dialectică, opere ale clasicilor latini și foarte rar însă lucrări de aritmetică, geografie sau medicină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Multe biblioteci din Regat își aduceau împrumut opere de bază din Irlanda, Anglia, Italia, pentru a le copia apoi în scriptorile lor. Procurarea acestora era un lucru extrem de greu și de complicat. Mai întâi să știi unde trebuiau căutate, apoi unele bibliotecile împrumutau cu mare greutate, altele nu voiau să se lipsească de un obiect atât de prețios și de necesar în timpul anului. La aceasta se adăugau dificultățile mari și pericolele călătoriilor, riscurile de a se pierde manuscrisele sau de a fi furate. În paranteză, multe manuscrise se încheie cu o formulă de blestem contra eventualului hoț. Închid paranteza, încheiat notă 1. Pentru ca aceste cărți să fie accesibile călugărilor, în paranteză știutori de carte, închid paranteza, și clericilor, era nevoie de o scriere clară și care să poată fi executată cât mai rapid. La mijlocul secolului VIII, o asemenea scriere încă nu exista. Se folosea în mod obișnuit scrierea cu majuscule sau scrierea uncială, derivată din literele majuscule romane și cu forme rotunjite sau, mai degrabă, felurite scrieri cursive cu un diametru mic al literelor și cu numeroase ligaturi. Apoi, diferite alte tipuri de scriere, variind de la un scriptorium la altul, fără anumite reguli comune. În această situație atât de confuză, în scriptoriumul mănăstirii Saint Martin din Turs, apare și se definitivează, în paranteză, poate sub influența directă a lui Alcuin, închid paranteza, răspândindu-se apoi în tot imperiul, un tip nou de scriere, așa numită ghilimele minusculă carolingiană, închid ghilimele, care numai Folosea aproape deloc ligaturile dintre litere, respecta spațiile egale dintre cuvinte și spații mai mari între fraze, o scriere mai regulată, mai clară, mai ușor lizibilă decât scrierile anterioare. Cu timpul, ghilimele Carolina, închet ghilimele, s-a impus în tot Occidentul, a fost reluată de tipografii renașterii și a rămas până azi printre modelele de literă cele mai des folosite. Încă de la mijlocul secolului VIII, papirusul, material fragil adus din Egipt și devenit din ce în ce mai scump și mai rar, este abandonat și înlocuit cu pergamentul, în paranteză, dar câteva cancelarii îl vor mai folosi până în secolul XI, închid paranteza. Multe scriptoria, de exemplu, atelierul mănăstirii St. Martin din Turs, unde lucrau peste 200 de copiști, erau adevărate ghilimele editurii, închid ghilimele care executau în serie copii de Biblii evangeliare, cărți liturgice sau de dogmă și chiar texte laice comandate de suverani, de învățați laici sau ecleziastici, de școlile episcopale sau mănăstirești. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Unele manuscrise sunt încă, din această perioadă, adevărate opere de artă, executate pe foi de pergament vopsit cu purpură, pe care textul era scris cu cerneluri aurii sau argintii, manuscrise împodobite cu miniaturi, volume legate uneori de-a dreptul somtuos, cu textul perfect caligrafiat și folosind un scris variat, în paranteză, literele capitale și unciale pentru titluri, semi-uncialele pentru primele rânduri ale unui capitol, minusculele pentru restul textului, încheiat notă 1. Se cunosc cel puțin 30 de exemplare de Biblii copiate în atelierul copiștilor de la Saint Martin din Tours. Nu poate fi îndeajuns apreciată nici calitatea execuției acestor manuscrise, nici cantitatea lor uriașă, uimitoare, pentru acele timpuri. Cum ghilimele regula, închid ghilimele benedictină, cea mai răspândită regulă monahală, prevedea pentru fiecare călugăr circa 1500- ore de lectură pe an, în paranteză, ceea ce însemna la un ritm de lectură de 10 pagini pe oră. Aproximativ 15.000 de pagini, deci 50 de volume, de câte 300 de pagini în medie, închid paranteza. Însemna că bibliotecile mănăstirilor trebuiau neapărat să dispună de un însemnat număr de cărți. Cele circa 8.000 de opere transcrise care ne-au parvenit nu reprezintă decât o infimă parte din producția acestor scriptoria. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Denotată, de asemenea, costul foarte ridicat al unei cărți scrise pe foi de pergament. Pentru un singur exemplar al unei Biblii, era necesar pentru pregătirea pergamentului pieile unei turme de cel puțin 3-400 de oi. Încheiat notă 2. Ghilimele, ceea ce datorează cultura europeană a copiștilor epocii carolingiene este imens. Fără ei, cunoașterea operelor literare antice latine n-ar fi fost posibilă. Închid ghilimele, închid paranteza, vezi notă 3. Citesc notă 3. P. Riche, ghilimele. S-a remarcat de mult că noi nu cunoaștem decât o mică parte din operele scrise de latin. Din 800 de nume cunoscute, nu ne-au rămas decât 150 de opere, dintre care destul de puține integral. Închid ghilimele, în paranteza, H. Bardon. Se scrie B. R. Închid paranteza. Încheiat nota 3 Figură pagina 55 Reprezintă o poză Palatul imperial al lui Carol cel Mare din Goslar, așa cum mai există încă în 1080 În paranteză reconstituire, închid paranteza, încheiat figură Figură pagina 57 Reprezintă o poză Interiorul grandios al palatului imperial din Goslar, către 1150 Încheiat figură Figură pagina 61 Reprezintă o poză Arhitectură carolingiană Poarta monumentală În paranteză cu o capelă la etaj Închid paranteza A mănăstirii din Lorș Secolul VIII Încheiat figură Humanismul Ghilimele Renașterii carolingiene Închid ghilimele Ghilimele Renașterea carolingiană, închid ghilimele, a pus bazele culturii medievale și în domeniul artelor plastice. În arhitectură, vezi nută 4, sculptura în piatră și în fildeș, în mozaic, argintărie și în arta cărții, în paranteză, caligrafie, miniatură, legături somptuare, cu elemente ornamentale de aur și argint, filigran, perle și pietre prețioase, închid paranteza, vezi nută 5. Citesc nută 4, ghilimele. Toate edificiile importante ale vremii erau îmbogățite cu decorațiuni strălucitoare. Acoperișul era adeseori din metal aurit, boltele îmbrăcate în mozaicuri, interiorul era alcătuit din ciborii, cruci, relicve, candelabre, lampadare, dintre care multe erau magnifice piese de orfevrerie împodobite cu pietre prețioase. Închid ghilimele în paranteză jumare punct bossard. se scrie b -O s s a r d închid paranteza încheiat notă patru. Citesc notă 5. Despre arta epocii carolingiene se va vorbi în capitolul consacrat Artei Medievale. Încheiat notă 5. În această privință s-a subliniat că, ghilimele, renașterea artelor a fost asemenea celei a literelor, legată de restaurarea ordinei politice și de reînnoirea vieții religioase. Dar ea este mai precoce și îndeosebi mai originală, mai puțin dependentă de aportul străin sau de cel al trecutului. Artiștii nu erau preocupați în aceeași măsură ca scriitorii să copieze modele clasice, iar în operele lor își fac apariția tendințe noi în germene încă de la sfârșitul secolului VII între Loara și Rin, în teritoriile unde se produsese fuziunea fecundă între tradițiile antice și aportul barbar. Închid ghilimele în paranteză. Mă mare punct, pacaut. Închid paranteza. În această mișcare culturală, o funcție determinantă au avut-o, cum am văzut, erudiții irlandezi și anglosaxoni, excelenți cunoscători, ca urmași ai lui Alderm și Beda, ai culturii latine. Carol cel Mare a fost inițiatorul, organizatorul și marele mecenat, dar și urmașii săi, Ludovic cel Pios, Carol cel Pleșuv, Ludovic Germanicul, care prețuiau în cel mai înalt grad cărțile, erau foarte mândri de bibliotecile lor și întrețineau la fastoasele lor curți mulți erudiți, ținându-i în cea mai mare cinste. Acești intelectuali erau exclusiv clerici, în paranteză, sau măcar deținători formal de titluri și beneficii ecleziastice ori monastice, închid paranteza. În felul acesta și biserica, datorită puterii și bogăției ei, încuraja și, în, paranteză, în parte, închid paranteza, dirija această mișcare de idei de mare amploare. Uneori, oamenii bisericii considerau cultura clasică primejdioasă pentru puritatea credinței. Cu toate acestea, datorită spiritelor luminate, clasicii latini erau citiți și comentați. Calugării copiști contribuiau la o largă răspândire a scrierilor, cele mai vechi copii ale unor opere ale lui Cezar, Lucrețiu, Suetonius, Plinius, cel bătrân și Plinius, cel tânăr, Iuvenal, Persius, Tacitus, Lucanus, Marțial, precum și majoritatea operelor lui Cicero, datează din epoca gilmele, renașterii carolingiene, închet gilmele. Bibliotecile mănăstirilor, în paranteză fiecare conținând câteva sute de volume, închid paranteza, din Saint-Denis, Tours, Rheims, Laon, Liege, Mainz, Köln, Trier, Corvei. În paranteză, cea din Saint-Gall păstrează până azi aceste prime copii, închid paranteza, erau importante și ca școli și centre de cultură. Astfel, operele lui Suetonius Tacitus și Amianus Marcellinus ne sunt azi cunoscute datorită copiilor executate de acești călugări, în paranteză, se pare din Fulda, închid paranteza. Scriitorii erudiți de la curtea lui Carol cel Mare, care, cu excepția lui Agilbert, erau toți străini, nu erau preocupați să compună opere originale, ci să imite cât mai bine modelele antice.